Kniha 3.53. Vasyšta pokračoval: O rámo, druhá Lílá, jež dostala požehnání Sara svatý, vystoupila do nebe a potkala tam svou dceru. Požádala ji, aby ji dovedla tam, kde se nachází její manžel, král Vidúrata. Dívka i matka tedy odletěly pryč. Nejprve prolétly sférou mraků, Vystoupali nad vzduchovou sféru a překročili dráhu slunce směrem k hvězdnému nebi. Pokračovali dál a dál přes říši Brahmy stvořitele, říši Boha Višnu i Boha Šivy, až na samý vrcholek vesmíru. To vše mohli dělat stejně snadno, jako může z nádoby plné ledu vyzařovat chlad, aniž by se nádoba rozbila. Pochopitelně, že to všechno Lílá, jejíž éterické tělo bylo složené ze zhmotněných myšlenek, prožívala uvnitř sebe. Druhá Líla pokračovala dál, až překročila oceány a další prvky obklopující tento vesmír a vstoupila do neomezeného vědomí, v němž existuje bezpočet vesmírů, které o sobě navzájem nevědí. Vstoupila do jednoho z vesmírů, v němž se nacházel král Padma. Sestoupila dolů skrze všechny sféry, až vešla do města a dostala se do paláce, kde leželo tělo krále Padmy ukryté pod záplavou květů. Avšak běda, když se rozhlédla kolem, nikde nenašla svoji dceru. Ta záhadně zmizela. Druhá líla poznala v králi svého muže a domnívala se, že se jakožto válečník, jenž padl v hrdinném boji, dostal do nebe hrdinů. I začala královo tělo ovývat a přitom si pomyslela, že je nejpožehnanější mezi lidmi, když se sem díky milosti bohyně Sarasvatý mohla fyzicky přenést. První líla se zeptala bohyně Sarasvatý, co dělali královi sluhové, když je tam uviděli. Sarasvatý odvětila, král, služebnictvo krále i všichni ostatní nejsou nic jiného než neomezené vědomí. A poněvadž základem všeho je odraz neomezeného vědomí, ještě skutečné, a poněvadž je tu přesvědčení, že stvořený svět má svůj řád, tak se bytosti navzájem poznají. Manžel řekne, to je má žena. A manželka řekne, to je můj muž. Druhá Lílá se nemohla do nové říše dostat ve svém fyzickém těle, neboť světlo nemůže existovat společně s temnotou, a dokud je v člověku nevědomost, nemůže se objevit poznání. Když v člověku uzraje poznání týkající se éterického těla, pak jeho fyzické tělo přestane být považováno za skutečné. A toto bylo požehnání, jež jsem jí udělila. Ten, kdo obdrží mé požehnání, si myslí, jsem přesně takový, jak o sobě díky tvému požehnání smýšlím. Proto si nyní myslí, že dosáhla manželova příbytku ve svém fyzickém těle. Člověk může z nevědomosti vidět hada v kusu provazu, ale provaz se nemůže chovat jako had.